061, 4-es, 8-as, 9-es, 0-999, valamint 0630, 677161. Bármilyen témában fogadom a telefonokat az elkövetkezendő valamivel több mint negyed órát. Plurális tájékoztatás, nagyon sok szöveggel nem fogom megzavarni. Beszélek utána éppen eleget.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 A jövő héten nem lesz kihagyás, leszámítva a pénteket, az azonban nemzeti ünnep, és nemzeti ünnepeken nem szokott Kejfej Jancsi lenni. Az azt követő héten sem lesz kihagyás, tehát végig megy a Kejfej Jancsi, hozzátéve, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Viszont március utolsó hetében egyáltalán nem lesz élő elbanyolítású Kejfej Jancsi. Se hétfőn, se kedden, szeddel... Sőt...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 Right to you. This is the last smile that I'll fake for the sake of being with you. Everything falls apart, even the people who never frown eventually break down. Everything has to end. You soon find you've run right time left to watch it all unwind. Everything falls apart, even the people proud and vegetable. Take the blame for the sake of being Jó reggelt Horvárt Téter, hát, mutatják be a mozik a Jó estét Mr. Waltheim osztrák dokumentumfilmet, Kurt waldheim az a osztrák volt kancellának a náci múltjára, és ennek kapcsán jutott most eszembe reggel, hogy Durán tíz napja a fel, ez a hír erről, az Eszes Waffen uh, nyugdíjakról, ami Magyarországról olyan 48 embert él, és elvitte a titletet. Hát, sehol, sehol egy szót nem hallottam, semmilyen mutálom, hogy ez normális, csak kérdezem. Hát nézd, nem normális, de az idő azt mutatja, hm. hogy mégis normális. Akkor ebben nyugodjunk bele, jó, van, akkor helyes, kapjanak emberek 3400-es nyugdíjat a német államtól, és erről ne beszéljünk, jó? Kodobjuk a fejünket a homokba, de nem mindenki. Én nem ezt mondtam, köz... én, azt Dom, mondtam hát én azt mondtam, hogy miközben abnormálisnak találom azt, hogy é. erről nincs részletesebben szó, így van. Magyarország így működik. É, jó, oké, jó, köszönöm, csak ezt Köszönöm. I guess you just should What do I do to ignore them behind me? Do I follow my instincts blindly? Do I hide my pride from these bad dreams and give in the sad thoughts and I'm maddening? Do I sit here and try to stand it? Or do I try to catch them right-handed? Do I trust some again? You wanna get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 Ugyanakkor voltak nagyon sokan, akik beléptek a Volksbundba. Mesélte apukám, hogy arról lehetett megkülönböztetni őket, hogy a Volksbundistáknak a házára hatalmas fehér faúbetűt, tehát magyar szimpla V betűt rajzoltak.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 Ma a 2019. március 7-e csütörtök van, 2 perccel múlott 418. Nagyjából még 8 percünk van az akármire, utána jön Újhely István, Róna Jegon, Györgyevics Benedek, Wintermantel Zsolt és Ugi Attila. 06148909999 és 063677161.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 Jó reggelt. Jó reggelt, egy uh, elvi kérdésem lenne, akár önhöz, akár a Igen. Hogy zugló uh, indokozvait terheléséhez hozzátartozik-e a, a kakas kukorékolás ön szerint, vagy akár a hallgatók szerint, vagy akár a káros szerint, szerint? Azt tudom önnek mondani, hogy volt már hasonló, nem pont ugyanilyen felvetés, és bármelyikre is vicces, vagy nem vicces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 Nagyon szépen köszönöm. Minden jó szavazást. Viszont hallásra. szeretnék én is kérdezni öntől valamit. Figyelek. Azt kérdezem öntől, hogy függetlenül attól, hogy annak ma milyen politikai kontextusa van, megérti-e azt, hogyha az én türelmem az üblói önkormányzattal kapcsolatban erőteljesen csökken, annak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 Egy kicsit hosszú volt a kérdés, de ha jól tudok, a kérdés, hogy megértem -e, Igen, az és azt is sérén. megérti, hogyha egyébként előbb-utóbb azt fogom mondani, még nem tudom pontosan, hogy mit, de olyasmit fogok mondani, amit én egyébként műsorom belül partnereimnek ritkán szoktam. Én maximálisan megértem. Én biztos, vagy uh, többé-kevésbé csúnya dolgokat mondanék, hogyha velem valami hasonló uh, előtt fogok. És mit szól ahhoz a megjegyzéshez, hogy örüljek annak, hogy a fidesz önkormányzatok pontosan fizetnek. Ezt nem igazán tudom értelmezni, hiszen szóval ebben a kontextusban nincs rémmentőség egy önkormányzat fideszes vagy nem fideses. Ami hárat ami ki kell fizetni, szerintem ennek nincsen jobb vagy bagabeli pártállása. Én ezzel nem tudok mit kezdeni, ezzel a fideses nem fideszes megjegyzéssel. Köszönöm szépen,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 0614890999 és 0636771161. Néhány percünk van még az akármire. 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem csak a nyugdíjak nem kavartak hullámokat, azt sem kavart hullámokat, amit a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján került szóba, hogy Reich mint mind a mai napi szabkó névünk van elnevezve. Amely ugyancsak érdekes életműzét figyelembe véve. Ez, Ez elkerülte a figyelmemet. Köszönöm, hogy elmondta Jó reggelt! Jó reggelt! Nyilván nem hasonlítható Karácsony gergő hírtérés botlásához, de azért, hogy engedheti meg magának, hogy, hogy ilyen támadási szegletet adjon, hogy tartozom neked. Most már, azt hiszem, neked egy hónapi hangot el ez először. Mit mond erről karácsonyi gergő? Nem akarom elmondani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 6 perc múlva lesz reggel fél 8 06148 48 és 06 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. to say out loud. If I can not break your fall, I'll pick you up right off the ground. 0 és 0636771161 hét egy, hat, egy először.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 jóreget really why... lehet a gond terhet hangülnek szó talán most szólatam oh, meg májr össz meggel nyi nészak érkeztem is a hajtbbiharból kis kampányker ahol mi történt? Toborzásom vagyok, és településről, településre aminek a napmezőtetez, Bihalkeresztes, Beretyói faluk. Mi a toborzás cél? Aktivisták, gyűjtése, szavazókörül biztosok gyűjtése. Mert hogy abból legutóbb a, hiány volt? Mindig hiány van belőle, és azzal az elképesztő túlerővel szemben tüzdünk, amit nem tudunk másképp peresülni. Hát egyfelől pedig, amiről beszélsz, ugye az alapvetően arról szól, hogy bizalmatlanságban, alapla vagy alap nélkül rész alá aláhúzandó, mondván, hogyha minden párt nem tud kiállítani ilyen ellenőrt, akkor az a félelem, illetőleg a múltban azzal kapcsolatos gyakorlattal kapcsolatos gyanút fogalmaztak meg, hogy választási csalásokat követtek, vagy követhettek el. 11 ezer szalmazó kör van nagyságenőr az országban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 9 év, 8 év ellenzékiség, a szervezetrendszer, az ellenzéki pártok, mozgalmak leépülése, a politika, a mindennapjaink a kilátástalansága. Elfordulnak az emberek a politikától, és van egy nagyon érdekes tapasztalat, amit a hányszor, mert én is vidéki vagyok, ez egy mondom a hangsúly, a vidéken járok, mert egészen más egy kisváros vagy egy kis, kis település, mint egy budapesti kerület, ott bizony bejelentkezni a helyi önkormányzat szemmel ellenzéki szavazótói számlálónak a bátorságban. És éppen tegnap hangzott el a Peredtisői Fórumon, hogy ö, a Rákosi korszakban volt utoljára annyira ne a levegőben ez a... a jaj, inkább nem mutassuk meg a politikai érzelmeinket, mert abból még bajunk lehet hangulat. Ez elképesztő. Én tegnap Komáromban voltam, ott a saunában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 És nem csodálkozom. Én azt látom, hogy hát, ugyanazt látom, amit te. Tehát, hogyha erre iszik a vendég, és bejön, akkor nem számít, hogy hazugság. Ha hazugság. Tehát, ennyi, pont. Az, mm. hogy ez korábban nem volt így az, hogy ez zavarja te igazságérzeted, hát ez az tipikus tipikus Ez az, az az igazság. Mondjuk nem, igaz, nem igaz, amit mondok, mondok nem igaz, amit te... mondok, de addig, amíg nincs ennek hatékony ellenszere,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 ott e, egy olyan katonai rendben megy a manipuláció, e, amely e, rend ellen haték, hogy ellenszer kell tudni kitalálni, vagy olyan módon kell megbomlasztani ezt a katonai rendszert, hogy fejre áll. Aztán meg lehet a csodában. Még. Most te tudnék, de, kis kis akarsz, hát, a mindfálaszoljak. Nem, amit akarsz. Csak tudni százhoz példát mondani, de én most mégis azzal vagyok elfoglalva, hogy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 és uh, ha nekem az orrom jót súg, akkor eljutottunk oda, hogy Merkeletet levette a kezét Orbánról. Mert olyan kell levetlen most már, és nem azért, mert egyébként a német, vagy a német tőke annyira aggódna a magyarországi szabadság, uh, uh, a hétköznapi szabadság meglétéjét. Nem, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy a német belpolitikai kampányban, amikor már a német politikusok nem tudnak úgy bemenni egy terembe,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 Uh, hát, nyilván, akit ez központot már itt őt a mikrofonok elő, és kijelentette, hogy uh, nincs miért bocsánatot kérni. És, uh, De van-e neked arról reális képed, új miközben neked magadnak van reális képed arról, hogy egyébként ez az emberek fejében milyen zűrt okoz?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 De úgy fogja megérteni, hogy, hogy mondjam, test érkezik hozzánk az a kérdés, hogy Európa vagy Ordánisztán, amit én használok és mondjuk folyamatosan. De ezt ez, ez, ez valahogy képesít, ez, ez, ez, ez egy a foglában azért, foghatatlan. Azért, azért érkezik ide mondjam, előszobájába, mert mindeddig azt gondolta a magyar pástorom, hogy hihet Orbánnak, aki tulajdonképpen a leg legnek magyar politikai erő, csak itt nem De Mi minden fog változni terem. ez a helyzet? Abban fog változni, hogy ha őt kirakják, kirakják, felfüggeszték abból a klubból, Igen? ami láthatóan az Európai Unió érték és érdek központjának klubja, akkor Magyarországot és bármikor bármilyen módon kiviheti Orbán az Európai Unióból. Én terna ezt több körben és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 Az, azon vitatkozhatunk, hogy Ormán ki akarja vinni Magyarországot, fölteszi -e egyszer azt a kérdést a magyar társadalomnak, hogy huxit legyen vagy sem. De kis otrótunk, aminek ugyanaz az eredménye nem mindegy, hogy Orbán Viktor... Jó, de uh, nagyon jó csinált, hogy ebben történt, a patópál társadalomban történt. az egy ráérünk még egész addig megvan, amíg egyébként nem mondják neki azt, hogy elveszik az útlevelét. Ha elveszik az útlevelét, akkor az már nem patópál, már annak idején ezt a verset nem így írták meg. A kérdés tehát az, hogy a népen el lehet-e hitetni, hogy fogják venni az útlevelét, vagy vizunk kell majd ahhoz, hogy elmenjen Ausztriába, mert egyébként az, hogy át annak a veszélye fenyeget, hogy arra rád legyint, és az, hogy új annyi mindent mondtak már. Elég konkrétan szoktam elmondani helyben az embereknek, hogy ez az egyetlen komoly tét. Ez Én ezt értem, érted, az de azt kérdezik, mondja a új helyi jelvtárs, mikor következik be? Holnap, holnap után? Ó, hát addig még évek telnek el. Ó, új is tovább... neked, Nekünk évek, évek azok untig elegetőek. Pontosan ezt mondják nekem, amióta én ezt jelzem, hogy igenis van veszélye, hogy meddig vagyunk mi az európai közösség a, ennek a védelnyőnek a részei. Pontosan azt mondják, hogy de hogy és hát nem így van, mert nem nem Orbán kiegészik. De most, és nekem egy nagyon-nagyon izgalmas élmény volt, hogy tegnap, tényleg azt hinnéd, hogy egyébként nem jutnak el a hírek,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 szerint kell tudni megtalálni, láss a fészkére, hogy hogyan lehet a beszűkült tudatú emberekben azt az igényt fel kell tenni, hogy ne legyenek beszűkült tudatúak, vagy hogyan lehet rádöbbenteni őket, hogy őt beszűkült tudatúak, aztán majd rájuk kell bízni, hogy a beszűkült tudatukra való rádöbben és után milyen megoldást választanak annak érdekében, hogy ezt legyőzzék, de Ugye Látod, a, cirkuszban a cirkuszban az van, rá... hogy valakire így, így rá, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy csinálnak valamit az ember az ujjaival, és akkor, mint valami hipnotikus álom megszűnik, ez látható módon Magyarországon nem így működik. A. Tehát a és mondom, általában ugyanaz a tapasztalatom. A. Majdnem minden ember, vagy minden ilyen csoportban,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 neki nincs arra pénze, hogy látogassa az unokákat, és két éve nem látta. De ez ugyanakkor fel lehet mutatni, mint vívmányt is. Na igen, éppen ezért mondom, hogy az a harc, amit teljesen feleslegesen kezdett Orbán az Európai Néppárttal, az uh, annak lesz kihatása. Azt érzik, hogyha... hogy minden harc arra jó, hogy az ember energiát veszítsen minden hatarra jó, hogy egyébként energiát veszítsen, itthon pedig arra jó, hogy a Fidesz bázist összekovácsolja egy ellenzék. Ne csak, hogy a Fidesz bázist erősítse, az ellenzék is egyfolytában valamilyen módon frusztrált, mert azt az emberek rosszul bírják, hogyha egyébként az igazságérzetüknek megfelelő valóságbeli történéseket tartósan nem látnak. Kifejezetten rosszul bírják. ből nyolc magyar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 hogy holnap beteg lesz, és be kell menjen egy magyar egészségügyi intézményben, és hány százalék a fél attól, hogy egy migráns költözik a szomszédjába? Ezt a két kérdést tették fel a közönkutatók. Mert se hogy melyik több, hány százalék a Hát könnyen lehetséges, hogy a migránsoktól jobban fél. Majdnem. És ez a döbben. Jö, de Tehát a pirézek amikor... már egyszer választottak erre a kérdésre, István.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 hát már nyilván már láttam itt, más országban, biztos nem, ment, nem lehetne ilyet csinálni, hogy bemegy egy nevesény, sőt leszeretelt állítólagos politológus bemegy az MTV-be, ahol mond három csúnya mondatot az MSZP-ről, amiből egy órán belül MT-i hír keletkezik, amit átvesz minden sajtorgánok. Aha, így így működik. Nyilván azt a Fidesz pontosan tudja, hogy a mi szavazóbázisunkat azzal lehet elbizonyítanítani, hogy ők azt látják, hogy az MSZP házatáján nincs rend. Már pedig az elmúlt egy évünkben kifejezetten rend volt, tehát szépen mentünk előre, nem voltak valahelyik, nem voltak kiszivároktatások. Nyilvánvaló, hogy minden egyes első tisztúításon vagy, vagy jelöltállításnál, vannak személyi ambíciók, és abból vannak konfliktusok. Ez minden pártban így van. De hogy ebből a pestisrátoknak köszönhetően, hogy ott indult el ez az egész folyamat. Lett egy ilyen nyilvánossága erőtt zajló alhé, ez nem a mi érdekünk ez egészen biztos. Így aztán le is tekerte a párt pártának nagyon gyorsan erről a hangot, és megmondta, hogy elég volt a nyilvánosság előtt zajló vitákból. Egy hét múlva ugyanitt, ha lehet örömmel vágni és szép napot. Viszont kívánom, Önök új helyisztvend hallottak. Nulahat egy és nulla hét néhány másodperc erejéig, mert egy utána róna jegon lesz adásban. 061 489 -0999 és nulla Ültem ott a Komáromi szaunában, és hallgattam. Ha az ellenkezőjét mondták volna, akkor is hallgattam volna. null és 0 először Nu és 0 másodszor. Itt szeretném elmondani, hogy március 11-én hétfőn, este fél tól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club Volt lokájában. Belem legalábbis hosszú időre nem találkozhatnak, legjobb április második felében, és aztán már is egy vagy két alkalmat kínálhat még. Este fél nyolctól Aquarium Club Volt lokál a belépés díjtalan. 06148909999 és 0636771161. Senki többet? We'd like to play something for you that we worked up today. In the dressing room. Megvan a maga oka. Háromszor hívtam, négy üzenetet hagytam. Hét ötven perc van. 9 és nulla This is a story I uh -huh.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 A magyarok 40 a túl zsúfolt háztartásban él, derül ki az Euróztát összesítéséből. Ez az ötödik legrosszabb adat az egész EU-ban. Különösen rossz a más uniós tagállamokból ide költözők helyzete, nekik 51,6 százalékuk él zsúfoltságban. Az unión belül költözők között ez a legrosszabb mutató egész Európában. A Mozertan szerint az a háztartás számít túl ahol egy szobában egy párnál vagy két testvérnél, esetleg egy egyedülálló felnőtnél több ember él. Idén elmarad a déldalmáciai peljesác félszigeten minden évben megrendezett márciusi Osztria fesztivál, ugyanis az állategészségügyi vizsgálat kimutatta, hogy a molosztoni öbölben tenyésztett kagylók 30%-a norovírussal fertőzött, közölt egy helyi lap. A Népszerű Gasztronómiai Fesztivál idei törléséről Stonjárás Turisztikai Szövetsége és a kagylótermelők Termelők Egyesülete döntött. A vírus szennyvízzel, fekáliával terjed. A Félszigeten nem megfelelő a szennyvízelvezetés, ugyanis a térség egy része nem csatlakozott a szennyvízelvezető hálózathoz, az emésztő gödröket pedig nem ürítik, így azok megfertőzik a vízkészletet. Helycsere a világ leggazdagabb embereinek listáján. A Bloomberg szerint a felsorolás továbbra is az Amazon vezér Jeff Bezos vezeti 140 milliárd dolláros vagyonával, a második pedig Bill Gates 98,3 milliárd dollárral. A harmadik helyről azonban letaszították várem Buffett befektetőt, a helyet Bernard Arnault luxus termékek milliárdos atya vette át, Idén eddig a francia üzletember 14,5 milliárd dollárt adott vagyonához, ami ezzel több mint 83 milliárd dollárra duzzadt. Le volt halkítva a Róna Jegon, hétfőn beszélgetünk reggel.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 Erre azt mondanát, hogy miért pont téged kérdezlek meg, mi az, hogy tulajdonképpen. Ugye a Greenpeace minden évben készít egy közvéleménykutatást a ligetről, most a Záves Research készítette ezt el, lehet, hogy az előző években is, ön melyik elképzeléssel ért együtt, megőrizne a Városliget eredeti közpark jellegét, támogatna, hogy az épületek, múzeumok épüljenek a Városligetben, nem tudja, nem válaszol. És hát ez megint egy alapvetően legalábbis ahhoz képest, mint amit mi ketten a beszélgetésünkben képviselünk, de leginkább te, hiszen én inkább kérdezek, mint álláspontot képviselek, de ugye maga a tény, hogy mi erről így beszélgetünk, az engem is abba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 de nyilván nem ez a cél. Ugyan nem először ugye ez van lefordítva az Áves Research szövegénél Budapest lakossága több mint kétharmada három év óta konzekvensen ellenzi, hogy a Városligetbe új épületek, múzeumok kerüljenek. Az a helyzet, hogy ugye több közvéleménykutatás készült már a Városliget kapcsán, ebből egyébként néhányat maga a Városliget ZRT rendelt, meg néhány pedig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 Folytonként különböző fejlesztési ütemenként hajtjuk végre. Ebből készült el a Kutyás Élménypark, ebből készült el az ifjúsági sportpálya, ebből készült el a vakokkertje, és most van folyamatban az új ligeti nagyjátszótér, illetve az alatt Pálmeház, ami környékén lévő rózsakert. Ugye itt fákat kell átültetni, illetve egészségügyi állapotuk miatt adott helyzetben kivágni, illetve új fákat kell telepíteni. Ez a három kéz a kézbe szoros egységben működik. Azokat a fákat, amelyek értéket képviselnek, életképesek, azokat jelentős összegek ráfordításával e, átültetjük, akkor, hogyha a tájépítészeti koncepcióhoz és a liget megújításához ez szükséges. Ez megtörtént, ez történt meg a múlt előtti héten a rózsakert területén.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 Meg kell, hogy történjen. Erre engedélyt kap uh, egy beruházó, akkor ennek a fának a pótlása, vagy a törzsátmérő másfélszeresében, vagy kétszeresében, de meg kell, hogy történjen. Tehát nem azt jelenti, hogy ha mondjuk egy um, 40 centis törzsátmérőjű fát kivágnak, akkor a helyére ültetünk egy olyan um, csenevész, mit tudom én, 5 centis uh, törzsátmérőjű fát, ami majd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 Uh -huh. Hát uh, <hý> valóban én is olvastam a hírt, és uh, külső szemléléként próbálom nézni. Uh, azt nehéz elhinni, hogy már ilyen vad dolgok is megtörténhetnek Magyarországon, mint hogy uh, egy milliárdot költenek játékokra a gyerekek örömére. Tehát azért ebből hírt uh, kreálni az uh, legalábbis...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 a játszótéren minden egyes alkalommal tényleg élmény legyen um, gyerekként szépen. Az első kérdést nem tettem föl, mert valaki betelefonáltam múlt héten, és azt mondta, hogy kérdezzem meg, hogy én láttam, én személyesen nem láttam, azt mondta, környéken lakik,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 06148909999 és Egy bármilyen témában, nagyjából 5 perc van, és aztán jön Wintermontel Zsolt. Utána jön Ugi Attila, holna Filipov Gábor, Navracsics, Tibor, Karácsony Gerge és Bácska János el is küldöm az SMS-eket. 061-489 099 és 0636 71161 7 március 11-én este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. születésnapozás kejfejjelcsi részint, ki tudja bármi más. Szívesen vannak látva, jöjjenek el minél többen. Egy hamar velem a nagyon messziről jött ember keretében úgysem találkozhatnak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 örültem egy... ja. én örültem hát, az, az ajax is örültem a... megteknapni aki onnan fölt ott állni a, a, a... a képernél az hát Szegény buffom mint tudják a misor korhatáros csak a szöveg miatt mondom from és a hat az SMS-ek elmentek. Nagyjából két percünk van az akármire. Borult ég, hogy lesz ebből 20 fokos majd holnap meg lehet mondani. Jön Wintermontel és Ugi. Holnap Filipov, Navracsics, karácsonyi és bácskai hétfőn nagyon messziről jött ember. öreget. Haló, megvette már az e-hetit? és 0636771161 0636771161 nulla 489 egy és először nulla hat egy négy egy másodszor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 Ő soha, vagy is nagyon ritkán mond ilyen mondatokat, ha viszont mond, én egyfajtában feljúvom a szíves figyelmét, hogy akkor most nézzük meg, faktum-e vagy nem faktum, vagy nem faktum, akkor azért azt tegyük hozzá. Ö, a, nyilván nekem megvan ha a volna A bölcs volna apukám tudja, latinul, és hajnos nem tudom. Lehet, lehetséges. Egyet le kell szögezni, hogy 2013 óta a fővárosi önkormányzat nem végez parkoltatást, köztörületi parkoltatást, tehát... Ebben a tekintetben, hogy a főpolgármester úrnak, hogy mondjam, külső szereplőként lehet véleménye erről, vagy van véleménye erről. A parkoltatás nem végez, de a parkolással kapcsolatos szabályokat meg is ő hozott tarifa és egyéb ügyben? Hát ez sem igaz, mert ugye egy kétszintű szabályozás van. Kétszintű szabályozás van. Tehát.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 konkrét számadata, konkrét elszámolásokkal kapcsolatos ismerete, vagy adott esetben konkrét is Ezzel kapcsolatos vádakat is megfogalmaz zuglóval kapcsolatban. Azt, azt én nem tudom. Én, én... viszont igen. Jó, de azért mondom, hogy ebben a dologban nem kell belemenni Az én csak a tényeket el... akarom tisztázni, az, nem a Önkormányzat nem végez parkoltatást. Nem végez parkoltatást, de az elmúlt időben elsősorban Ferencváros illetőleg zugló kapcsán olyan anomáliákra derült fény, amely egyébként arra világított rá, hogy magával a rendszerrel van probléma, tehát a 444.hu-nak a filmje azért jó, és azért nem jó egyszerre, mert valamire felhívja a figyelmet, de ugyanakkor ez ezt és ez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 ilyen mondatot valaki ne mondjon, vagy ha mond, akkor kellett volna Stumf Andrásnak azonnal ráugrania, én egyebek közt ezért nem beszélgetek Talos Istvánnal, mert 12-1 tucat ilyen mondatot mond, és azt hiszi, hogy megengedheti magának, miközben tízes skálán tízesre nem engedhet meg magának. Jó, de arról volt, hogy a parkolásról beszélünk, és én nem de... a válaszban megjelent interjú ellenzéséről. Uh, igen, igen, igen, de ez mind, mind, mind a parkolással kapcsolatos.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 Leparkolt, átment az út oldaláról, parkolóra volt, bedobta a pénzt, egy hét múlva megjött a csek, mint kidölt az óra, e, már a másik kelethez tartozott. Mennyiben érdekes az, hogy egy országos párt elnöke hívta föl? Ez szintisztas, nobizmus. E, arról szól, hogy ha egy átlagember hívná föl a tarlóst, akkor el se jutna odáig. Tehát azt kell, hogy mondjam, e, és ezt csak azért mondom, mert. De most, a... megint, most megint a cikket és az interjút elemezzük. Hát egy könnyű, mit tennék? Hát a parkolásról veszünk, ha van rá igény, de én most mi miért, miért kellene nekem abban a szerepben beleélnem magam, hogy akkor most ezt az interjút, vagy ezeknek a szóhasználat... Hát mert ez, ez maga a parkolással kapcsolatos, azt mondja most a politikai... Nem, különböző... az nem a parkolással kapcsolatos, hogy akkor ez most szobizmus, vagy nem szobizmus, hogy ki hívta fel vagy ki nem hívta föl. Tehát, é, bocsánat, én szívesen velárszolok szakmai kérdésekre a parkolással kapcsolatban, fővárosi szabályozásról, kerületi szabályozásról, bármiről, de az, hogy én most ilyen szóhasználati vitákban fölfogámester úr, vagy bárki esetében belemennjek, attól én szeretnék egy kicsit távolabb. Ezt én értem, kérdeni. azt tudom önnek mondani, az, hogy azt a döntést hozta azt a döntést hozták. Olyan törvény született máj szerint egyébként az önkormányzatok nem végezhetnek tehát hogy hogy is volt igen tehát hogy nem végezhetnek parkoltatás és aztán a parkoltatáshoz olyan magáncégeket vesznek igénybe különböző önkormányzati cégeken keresztül amely az egészet megbolondítja azért ez egy lehetetlen állapot.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 a, a kis vállalkozóktól megköveteljük lassan, a, talán most már igen, le, de lehet, hogy majd ez is folyamatban van a taxisoktól, ezt nem tudom pontosan, akkor, akkor, akkor teljesen joggal elvárható, hogy ezt a technikai fejlesztést még ha pénzbe kerül, el kell végezni az automatákon is, ezek semmi probléma nincs, hogy ez most idő előtti, idő utáni éppen időben van, vagy hogy van, ez persze megítélés kérdés. Igen, csak ez azzal kapcsolatos, hogy, hogy ennek az egységes rendezése az jelenleg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 Jelen pillanatban ugye a jogszabályi környezet az azt mondja, hogy a kerületi tulajdonban lévő, és ugye ezekből van több, a kerületi tulajdonú közterületek az önkormányzatok tulajdonában vannak. Tehát az, hogy egyébként egy parkoltatást hogyan, meg miként végzek, a bevétel kitillet meg, és az hogyan és mire lehet fordítani, azt jelen pillanatban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 a kerületeket, illető parkolási bevételeket mondjuk a közösségi közlekedés finanszírozására, akkor innentől vette kezdve bármelyik önkormányzat, bármelyik közterületéről származó bevételeket el lehet venni bármilyen célra.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 Uh, annak ellenére, hogy sokszor elmondtam, hogy egy nagyon jó és magas pótlás volt, a metrót azért szoktuk építeni, mert nem lehet pótolni. Uh, várjuk, nagyon várjuk. A másik pedig az, hogy interjú jelent meg, csak keresem, nem akarok...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 és ez alapján kialakultak azok a, a, azok a kialakítható e, telkek, átalakítandó tulajdonviszonyú területek, amelyeket elsősorban a Fővárosi önkormányzattal kell rendezni, tehát itt ugye vannak fővárosi tulajdonú magántelkek, mármint a fővárosi tulajdonú telkek és köztöletek, újpesti tulajdonú telkek és köztöletek, és vannak magántulajdonú ingatlanok. Ezek között kell olyan tulajdoncseréket adott esetben, ha szükséges kis elvégezni, hogy a szükséges köztöletek kialakításra kerülhessenek, és utána a telkek összevonásával,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 Jelen pillanatban is parkként funkcionál, vagy legalábbis felülettel borított köztörület, de nem egy túl ö, jó beépítésű, nem egy jó kihasználtságú park. Ennek a fejlesztése is el fog kezdődni. ezt közös finanszírozásban a főváros térközpályázatával és újtesten kormányzatának az önrészével és azon túli összeggel ö, kiegészítve. Úgyhogy ö, egy, egy szép kis ö, park lesz. Ö, nem... Tudjuk méretében sem összehasonlítani akár a Semsei Parkkal, akár az Ugrógyulával a Szilas Családi Parkkal, mert pláne nem, ez egy kis e, lakótelep e, park, amelynek a megújítása. És mi vár a nyárovodára. A nyárovodára pedig nyílán homlokzat, szigetelés, felújítás. Ugye szépen megyünk sorba az intézményeinken. Ezen a héten volt az átadója. A királykerti tagóvodának közisztő is teljes körű burkolatot, hőszigetelést és mindent kapott. Kibővült a tornaszoba, úgyhogy haladunk a fejlesztésekkel. Mondom, erre a költségvetés nagyon biztos és tagja.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 nagyon szépen köszönöm a közreműködést, akkor találkozunk délben, és itt a rádióban pedig kerek egy hét múlva. Rendben, köszönöm szépen, szépen Én is napot. köszönöm, Vinter hallották, Újpest polgármesterét. 6 percünk van az akármire. Holnap 418-tól Filipov Gábor majd, Navracs és Tibor Karácsony Gergely és Bácskai János hétfőn nagyon messziről jött ember. 11-én este fél nyolctól az Aquarium Klub volt lokájában. Velem április előtt nem tudnak találkozni, hogy a többiekkel igen, azt majd ott megbeszéljük.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 Nem, hát arra, arról volt szó, hogy ő nem az a szereplő, mint Timmermansz, aki a szocialistáknak a jelöltje, és az ő munkahelyi, hogy az ő, igen, igen, tehát a az nem fér bele. Így kénytelen megelégedni azzal, hogy én vitatkozom vele, már amennyire mi vitatkozunk. Nem, hát az teljesen jó, tehát a az egyik legjobb a, vagy a, hát a pénteken, de az ő nagyon sok, vagy sok olyan információt ad, amit egyébként nem tudhatnánk, de jó lett volna, ha új újra. Hát ennyit tudtam mondani, mondanám, hogy sajnos, de most itt nem szeretnék de. hangulati elemeket, úgyis mindenféleképpen fészek ha hangulati elemeket. 0614890999 és 0636771161 először. 06148909999 és 0636771161 másodszor. 06148909999 és 0636771161. senki többet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 Ugi Attila van a vonalban. A honlapon megtalálható, bármint a 18. kelet honlapján, hogy hol mindenhol lesznek azok a programok, amelyekkel kapcsolatban nem régen nagy horderejű. A melyek kapcsolatban nemrég egy nagyhordai született. Ugye idén 27 útszakasz kaphat szilárd burkolatot Pesztentől, nincs Ugye arról is beszélgettünk, hogy milyen munkálatoknak kell befejeződnie ahhoz, hogy ez bekövetkezzen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 Csak állandóan próbálok magyarázatokat Igen, Ez egy jó kérdés. Én is megkérdezem a kollégákat, hogy miért ilyen sorbe került föl. Biztos, hogy van benne valami logika, de most így, így nem szerintem, sikerült rájönnem. Szerintem az alapján lehet a, Az alapján lehet meg, hogy ilyen blokkokban föltére Az van, lehet, a, az lehet, tehát, hogy akkor látni kéne a helyet. Igen, igen blokkokban tették fel a kollégák, ez az egyik gondolatom, a másik esetleg az, hogy ugyanaz a, tehát az azonos jogi státusz, illetve az azonos uh, um, előkészítettségi műszaki uh, háttér uh, miatt van egy-egy blokkban, egy-egy bokor, és a másik uh, meg kevésbé. Uh, annyit tudok egyébként a, a két héttel ezelőtti, a tíz napal uh, mondani, hogy azóta a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 keretközbeszerzést, ami azt jelenti, hogy ők az a konkrét ajánlattétel után a munkák előkészítését el hét kedden megtörtént az aláírásra a szerződésnek, tehát a munkaerőkészítése zajlik, és ahogy az aszfalt keverő üzemek indulnak, és az időjárás lehetővé teszi, tehát a hónap végén a következő hónap elején elindulnak, ezeknek az utaknak, a a, a burkolattal való ellátása Ugye, nekem ezt elég most elég magam előtt, előtt kéne szépen. látni, és eléggé nemítélhető módon nem látom magam előtt, de amikor például arról van szó, hogy a csaputcában 149 méter 40 centi készül el, akkor az azt jelenti, hogy a csaputcának a teljes hosszában megszűnik a földút, vagy egy részén? Ez azt jelenti, tehát ezeken a területeken a, ahogy a múltkor is mondtam, három részre hozték a 18. kerületben az, ahol, ahol a földút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 mert uh, egy uh, úgynevezett fattyú zsákutca vég, néhány méter, ez van olyan, ami 30-40 méter hosszú, csak 4-5 ingatlan érintő terület, még ott is földút volt, oda sem volt szilárd burkolat, de oda sem vezetett szilárd útgutkola. Uh, részben azért, mert nem volt még abban az időszakban, amikor az aszfaltozás történt, alatta meg minden közmű esetlegesen a párhuzamos utcából kapta, vagy a vizet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 a másik főcsoport, és a, a, a harmadik csoport az pedig az, eh, ahol egyrészt egyszerűen olyan területen vagy eh, állami tulajdon, magyar eh, eh, állami tulajdon és Mv ZRT kezelésben lévő utak voltak, amelyeket az önkormányzat nem olyan régen kapott meg tulajdonba, illetve ennek a pályázatnak a keretében,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 ami, hogyha elkészül, akkor az egész utca aszfaltos burkolatot kap. Forgó utca. A szintén ez a környék, vagy ez most ezt ő jobban tudja? For, a, a, a Forgó utca, a forgó az utca közvetlen közelében van, ott is így van, így van. Hogy a Ferihegy. Jó, én sorolom, ha valamelyiket akar hozzátenni valamit, mert nem biztos, hogy egyenként kell mindegyiket említeni. Csaputca, Forgutca, Pamututca? A Pamututca és a, annak a környéke az pedig az a régi barnamezős terület, amelyik közvetlenül a, a Lőrinci textilgyár háta mögött, illetve, illetve, bocsánat, a Kispesti textilgyár, csak közigazgatásilag van Lőrincen, annak a közvetlen környezetében lévő utcák, amelyek nem is tudom, hogy miért nem lettek leaszfaltozva valószínűleg azért nem volt alattuk közmű, és ez az új közmű program keretében kaptak. Törőnyi utca, Lenkei utca, Erdősáv utca? Ezek persze Szent rei területrétsek, ezek tökéletesen készen lesznek ezzel. Eszter utca, Csőzkunyhó utca, Kappel, Emília utca? Ezek a, a Csőzkunyhó utca az a, a, ahhoz a blokkhoz tartozik, amelyeket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 Megkapott a kerületi önkormányzat, és a cingatlan fejlesztéseket hajtottak végre, de ezzel egy időben a, a, a belső utak a régi vaktarjának, uh, a belső útjai, azok nem mindig fették le az új közterületi határokat, és a közterületi utakat is azért kell ott új utat építeni. Tehát ott az egy kvázi teljesen új uh, út kialakítás, mert tudom, 25 évvel ezelőtt ott még uh, uh, Büszkén gyakoroltak a Lajta utca, Alpár utca, Párkány utca. Ö, ezek kimaradó területek voltak, persze nincs boronás. Ö, utca. Ez a külső rész már a boronás szántás, aratásvetés, ez a legkülső része a kerületnek, a, amelyik szintén a frissen belterületbe vont, frissen hát, rendszerváltás után belterületbe vont földekkel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 irányítása alá ez hogy alakult, mert ugye azt írja az újság, hogy ám a társaság mindmáig sem a díj beszedésére, sem a tevékenységet továbbra is végző kukás cégek költségtérítésére nem bizonyult alkalmasnak, így első körben számos kis települési társaság adta át a katasztrófa védelm közvetítésével tevékenységét egy kiterjedtebb környékbelinek, miközben arról volt szó, hogy a szállítás hulladékszállítás költségigének rendezésére irányuló tavalyi ígéretét beváltja a kormány.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 aki alvállalkozóként bizonyos nagy vásárlóknak gyűjti be a, a, a különböző hulladékát. Ezt is az FKF végezte, de elméletileg, de alvállalkozóként tett mellé másokat. És tehát itt ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes és ágazó problémakör, ami, ami, amiben rendet kéne tenni, mert a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 emeljék az egekig a, a hulladék elszállítását, tehát ezek nagyon-nagyon ezek, ezek, ezek nehéz kérdések is. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat, ezeket valamilyen módon egységesen kell, vagy kellett volna kezelni, okay. és 94-95-ben nagyon rossz útra uh, Mit lehet tudni, a kontrol a kontroll támogatja a fővárosi kezdeményezését az éjszakai repülési bevezetésére? ez mit jelent, hogy akkor ez hip és fog valósulni? Hát én úgy fogalmaztam, talán legutóbb az egyik beszélgetésben, hogy, hogy nagyon könnyen be lehet önteni egy kiváló vörösborga, egy hatalmas vödörsót, azzal tönkre lehet az egészet tenni, de hogyha szeretnénk a sót kideszílálni belőle, akkor az hosszú ideig fog tartani. Na most ezzel is ez a probléma, hogy egy, egyik ha a másikra bevezették ezt az új eljárást, majd ahhoz, hogy a régi eljárásra, ahhoz már mindenféle uh, új uh, protokolloknak a bevezetése, mindenféle egyeztetések szükségesek. Ez az éjszakai kérdés. Az én most azt látom, hogy mind a hungarokontról, mind a repülőtér érzi azt a, a viszonylag nagy, páratlan, páratlanul nagy uh, nyomást a, a főpolgármester részben a kormányzat részéről, hogy ebben lépnie kell. Uh, én úgy látom, hogy a uh, hogy, uh, hungarokontról alapvetően elmérte,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 Tehát bezárni a ez nem lehet, mert bármilyen havári a helyzetben, akkor ez problémát okozhat, de tervszerű repüléseket a mély alvási időszakban nem lehet a, a, a kezdeményezni. Ez a, ez a, ez a, ez a terv. Másik, másik dolog ez az úgynevezett időbeni elhatárolás, amiről már sokszor beszéltem, és ami azt jelenti, hogy a reggeli hajnali időszaktól egészen reggel nyolcig, ameddig a... Csak ö, elsősorban felszállás van, leszállás nincs a repülőtér közvetlen környezetében. Ebben az időszakban a repülőtér úgy viselkedik, mintha egy egypályás repülőtér lenne, aminek következtében lehet a nagy feldúz, kiváltó augusztus 16-a előtti eljárásokat alkalmazni. Tehát a temető és a gyéren vagy egyáltalán nem lakott repület, térségek fölött a felszállási eljárásokat végrehajtani, és így a Erzsébet-Bélatelep a 18. kerületben, illetve Kőbánya-Ú és Újhegy a 10. kerületben jelentősen mentesül a reggeli felszállási zajoktól abban az időszakban, amikor, amikor a város irányába kell a felszállást kezdeményezni.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 tehát a március 25-ével kezdődő hét pedig teljes egészében kimarad, és legközelebb április 1-én, napján találkozunk. Hozzá téve persze minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0614890999 és egy 06 Bármilyen témában holnap Filipov Navracsics karácsony bácskai, bár egyelőre csak a Filipov jelzett vissza, bár aztán a bácskai istalan. Ez kettő, és kettő még nem. Figyelek, abban, mire... <chatills> Ha rám igényt, akkor köszönöm szépen, veszem a nem létező kalapomat. Szűrt napfény, hogy hány fok arról fogalmám sincs. A telefonom 10 fokot mutat, ez nem Amennyiben nem telefonálnak, hogy 9 óra 30-ig tart a mai műsor, konkrétan 4 konkrétan 4,5 perc van még hátra.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 Ne, megpróbálom önnek megtalálni, Kár, hogy nem telefonált hamarabb, várjon egy pillanatra. Ne, nem biztos, mert hát nem elvárható tőle, hogy ő itt most rendelkezésre. Bel, El, én eljön. tudom, hát de nem, vannak nem, nem, emberek. Vár, vár, vár, vár, vár, vár, értettem, értettem, értettem. Köszönöm. De ne, de ne rakja le. Hát most megpróbálom önt összehúzni vele, egy pillanatra várjon. Nagyon jó, köszönöm szépen. Kiderül, nem tudom. Fiala János vagyok, látod, ezt is felvetted. Az a kérdés, hogy egy perc erejéig akarsz-e rendelkezésére állni annak a hölgynek, vagy tudsz -e, aki ez ügyben a, a közlekedési múzeum, tehát ő, ő van most itt, aki köszönt a válaszodat, de volna további felvetése. Oké, okay. jó, jó, jó, jó. Jó, rendben van, köszönöm szépen, akkor följön a telefonszámát, Köszönöm. Uh, most éppen nem, megadja a telefonszámat? Természetesen, hát a, ön a... tudja nem? Én nem, itt még olyan sincsen, mint a másik helyen volt a egyes, és mondja. Thank Még 290 másodperc és 061 egy és 06 Nulhaat és 0 6 36 7 7 1 1 6 1. először. Nulhaat egy másodszor ne felejtsék. Volna Filipov Navracsics karácsonyi bácskai 70 nagyon messzire jött ember, este fél az Aquarium klub volt lokáljában. Bakács Filipov, önök meg én, belépés díjtalan. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? s civilrádió 1998 A független rádió,